Валяється дерматинова сумка без ручок. Мужик нахилився. Вальчені кулаки відразу затарабанали по його неймовірно широкій спині. Та він не реагував, запхав лапу всередину сумки, а коли витягнув, то ми побачили здоровенний саморобний ніж. Справжній різницький тисак, їй Богу, не брешу. Чимось подібним, я сам бачив, мужики, сіл на базарі м'ясо рубають. Валька не помічала ножа, вона далі билася в істериці і налітала на кривдника, наче розлючена кицька. Аж тут здоровань простягнув перед ліву руку, зупинив жінку, зробив якийсь рух, і валька полетіла до стінки, вдарилась об неї головою, гикнула та просіла на землю. Здоровань неквапом рушив до неї. Ми далі бачили лише його спину. Мені заціпило. Горло, наче хтось лища стиснув. Ноги приросли до землі і, здається, віднялися. Я боявся повернути голову і подивитися на пацанів. Лише просив подумки усіх святих, аби ніхто з них зараз не ворухнувся, не крикнув, не писнув, не привернув до нас увагу цього страшного здоровання. А він недовго думаючи нахилився над валькою, підняв її так само лівою рукою, і нахромив на ножаку не вдарив, саме нахромив. Так метелика булавкою пробивають, коли готують гербарій на урок природознавства. У мене стало темно в очах, але це не завадило побачити, як здоровань нахромив її на лезо ще раз, ще, ще. З горла, булькаючи, полилася кров, і здоровань, він штовхнув жінку та ганчіркою упала на покришену цеглу. Волосся закрило її обличчя. Нахилившись, здоровань витер ножаку об її плаття. Мама почулася десь поруч з лівого боку від мене де приклеївся до стінки заєць. Це прозвучало не надто голосно, але в абсолютній тиші, яка раптово настала навіть пищання комара, сприйнялося завиття ментівської сирени. Я хотів присісти, заховатися, але ноги далі не слухалися. Поруч щось зашурхотіло. Схоже в когось з-під ноги вивернувся у ламок цеглини. Мама вже голосніше повторив заєць, здоруванні, не випускаючи ножа з руки. Поволі обернувся. Я вже знав, що бачу вузенькі, близько посаджені очі, брови, що зрослися на переніс сім'ясистий ніс, потворну нижню губу. Гриша Куйовда, так його називали, тихий, який знає все, казав, що в нього діагноз – шизофренія. Але в дурдомі його родичі тримати не хочуть. Кажуть, там платити треба, аби за ним хоч якось доглядали. А коли він не в лікарні, родичі за нього пенсію отримують. Плюс ще хтось допоміг влаштувати його на базар прибиральником – Щоранку і щовечора Гриша куйовда базар мітлою мете. Я міг би раніше його упізнати, тільки жив Гриша на протилежному кінці міста. Усе це промайнуло в голові блискавкою. Поки здоровеньший шизик повернувся до нас обличчям, і хоча його погляд був затуманений, і я, і пацани знали, зараз він дивиться просто на нас, ми не могли зрушити з місця, а він не поспішав рухатися». Дивився просто перед собою, опустивши довгі, здоровенні руки упродовж незграбного тулуба, і мій погляд був прикутий не до його потворного обличчя, а до величезного закривавленого ножа, затиснутого у кулак правиці. Божевільний убивця дивився не просто перед собою. Він таки справді дивився на нас. У всякому разі, у наш бік, не знаючи бачив він щось у цей момент, у його очах і далі стояла каламуть, але раптом він труснув головою, опустив її, а коли підняв, то я з жахом помітив, що...